Єроліф, аби було виписано в нього із єгипетського папірусу і обищено під скло шафи. Ті, хто будував з граніту, споруджуючи прекрасні творіння, їхні жертовні камені так само пусті, як і тих утомлених, що упокоїлися на березі, не полишивши по собі спадкоємців. Ніхто за тебе не дозбирає і не докінчить, не довершить. Рік 1037. Осінній сонцеворот. Київ. Святій Софії Юже созда Сам. Літопис Нестера. Було в відчуття неначе вмирає невпинно і нестримно кожною часткою свого тіла кожною жилкою, умирає думкою, прагненнями, надіями. Собор здіймався вище і вище, виростав із землівелетенською рожевою квіткою, позбавленою стебла, збунтованою проти всіх відомих сил і стихій природи, проти людей, проти самого будівничого, і сивок ніяк не міг позбутися жахного враження, ніби оті камені і плінфи, ніби ота рожева цем'янка, якою скиплювано стіни, то частки його власного єства, ніби перевтілюється він у цю споруду сам, зникаючи непомітно, поступово, не уникну. Коли ж стало будування готове посеред київських снігів і звідусіль заквапився люд, щоб поглянути на те диво, що не докінчене. Тоді раптом знову мов ожив сивоок для нового діла. Довгі роки неймовірного напруження в мить відлетіли геть. Їх не і не було. І отого того виснажливого умирання душі і тіла теж не було. Народилися в ньому нові сили, нова потуга. Так, певно, буває з тим сміливим птахом, який Розмахавшись, вганяється в найвищу височинь і в найкрутішому зльоті лякається, що не стачать йому сили, і летить ще вище, то важче і важче, ось-ось упаде каменем донизу, але потім, досягнувши все ж найвищої точки, несподівано до самого себе відкриває в собі безбежні запаси легкої летючості і нестримно ширяє в блакиті пронизаній сонцем. Така пташина летючість з'явилася в душі Севуоковій, коли забрався він на височезні арештування в головній бані храму і почав викладати найбільші софійські мозаїки. Байдуже йому було до всіх суперечок між пресвітером Ларевоном і мітрополитом Феопемптом, найменше дбав про думку князеву тепер коли їм із Юргієм удалося стати на своєму і збудувати церкву нерамейського кшталту. А саме таку, як привиділася вона Сивокові в години його першої зустрічі з рідною землею по довгій розлуці. Тепер зродилося в ньому щось ніби рослинне. Мов, рослини квітками і листями він тепер жив і промовляв до людей тільки барвами – і все до нього вкладалося в мову барви. Він знову почав своє вмирання в творенні. Спливав крізь кінці пальців на свої мозаїки небаченими кольорами. Він хотів би упіймати у барві і показати людям усе на світі. Дівочий спів, пташиний політ, блимання зірок з чистого неба і сонце, сонце – Сонце було скрізь, воно рухалося в соборі, собор повертався слідом за ним, мозаїки мовби виступали своїх заглиблень, вони ставали вільно між стіною і людьми, які дивилися на них знизу. Вони рухалися по колу, оберталися слідом за сонцем, і все оберталося разом із ними в урочистій тиші і нелюдській красі. Для нього тепер головне полягало не в тому, що мав зображувати, а як. Саме мистецтво важливе, а не постаті, які воно передає. Постаті змінюються, одним подобається такі, другим ще якийсь, а малярство, якщо воно є, застається навіки. Неважливо, як називатимуться ті чи ті мозаїки – Пантократор, Оранта, Євхаристія, з звічі намальованим Христом і апостолами, які бігли до Бога за Його тілом і кров'ю, так уявляли здоблення собору самі попи. А для Савеока там було тільки сонце в тисячних розблисках смальти, золотої, синьої, зеленої. Зелене сонце. Деревлянських лісів, жовте сонце ранків його дитинства, біле в розпеченості болгарських планин, і свинцеве сонце в эмболах Константинопольської меси перед тим, як його мали осліпити, і тихе золото сонця над вечірніми садами, і співучість променів на жіночому волоссі. Тому пантократор, якому навмисно надав рис Агапіта з гіркотою погляді, викликаною старощами і безсиллям, мав собі щось від сивої свинцевості безжального ромейського сонця над полоненими болгарами, а валетенська постать Ранти удивлялася Сивокові, мов тихе сині зітхання матері, якої він так ніколи і не знав. Євхаристія ж була криком барв багряних і синіх, малинових і фіалкових, золотих і зелених, барва і рух, нестримний, жадібний, вічний рух, так людство вічно квапиться кудись, прагне чогось, а чий відає добре чого саме, хліба, крові? Все творіть моє споминання, заповів Бог. І ось женуть кудись людей, а чим і самі вони біжать, і вже нікому не сили їх зупинити, а на долю художника припадає відтворення того невпинного руху, прагнення, що ним так потрафила християнська церква людській натурі. Сивок сам доглядав, як варилися смальта для великих мозаїк, які мав викладати, Добирав належних кольорів, чеклував над красками, варив, проварював, розтирав. Для золотої смайти снісарі виковували тонюсінькі листочки золота. Потім воно закладалося поміж двох платівок скла. Навічно заварювалося. Іноді, коли треба було тоншої смальти, золотий листочок просто прилютовувався до споду скляного кубика. Щоб урозмаїти відтіння золотої смальти, сивок стосував не саме тільки золото, а й електрон. Або ж біле золото, тобто сплав золота сріблом, іноді бралися навіть листочки міді, яка давала спокійніше сяйво. Смальтоварили довго, багато людей перепробував сивок на тому ділі. Ішли до нього охочі, босі, без шапок, бідні, обідрені, несміливі. Він учив їх, працював разом з ними, жим з ними в нужді і клопотах. Розповідали вони йому про нужду ще більшу, про те, що як було голодно колись. А ще голодніше стало нині, бо все поглинає церква. Люди кинули поля і борці, пішли на будування, а тим часом їхні хижі десь валяться, заростають бур'яном поля. І що то буде? Що ж то буде? Навіть у часи ліпші хліб вживано не щодень, а тепер тільки і бачили щоріденьку затірку та капусту та ріпу. Сіль була розкошами. Її не клали у страву, а лизали грудку по обіді. Про м'ясо і не згадувано. Сивок ділив на всіх своїх помічників і ту належність, що йому припадала від князя, але розумів, що, нагодувавши десятьох, однаково не нагодує тисяч. Повторювалося те саме, що бачу багато літ у Візантії. Чим більше і розкішніше будовано, тим біднішим і обдертішим ставав народ довколишній бо все мав винести на своїх плечах, своїй праці, своїми нестатками і обмеженнями заплатити за пеху і славу Божу. Антропоси рятувалися від похмурих видінь і одвічі в молитвах. Старші з них, вже маючи більше сповідань, приймали чернецький постріг. Ось вже й тут, у Києві, заснували вони колосомої Софії, на місці свого поселення монастир Святого Гордія на честь князя Ярослава. І Мішило втулився туди і гумином, але сивок залишився зі своїми людьми. Не міг він визнати цього жорстокого Бога, від якого ціле життя тільки страждав і поневірявся. Власне, по загибелі і си втратив замилування до щонайдрібніших радощів і доволень. Жив тепер тільки великим ділом свого життя. Жив у барвах, у їхньому світінні, у їхньому співі. Наставало тепер те найголовніше, задля чого, на думку Сивокову, принесено всі пожертви і зусилля. Розпочиналося таємниче, незбагнене навіть для того, хто стояв коло джерел і початків. З нічого ти твориш ще одну річ – для світу додаєш до нього те, чого світ не знав, і ніколи б не спромився витворити сам у своїй байдужнєві і безладді. Ти вносиш високу гармонію у склубоченість речей. Ти творець. Ти вищий за Бога. Міщило викладав мозаїку на стіні під хорами. На прославляння засновника храму князя Ярослава, працював повільно, ретельно, припасовував кубик до кубика з такою старанністю, що готова мозаїчна поверхня зливалася у суцільний блиск. Той зблиск засліплював. Несила було розібрати, що там зображено, тільки сяйня, блиск, щоб знав кожен, хто підіймає очі. Перед очима в нього Бог, Богородиця і князь, а все – в суціль світло, яріння, вогневість. Князь побував у соборі і йому сподобалося, як міщило, викладає смальто, відчувалася рука майстра правного, добре навченого, лихо тільки, що працював міщило занадто повільно, надто ж коли порівнювати з сивоком той сидів у своєму підхмар'ї, помічники носили йому заправу для накладки на стіну, заправу теж роблено за вказівками сивока, до вапна додовано товченої цегли і тонкого вугільного порошку, і в оту сирувату рожеву накладку русявий велетень, якось мов би, не думаючи, навкиддя, втуляв кубики смальти і різнобарвних каменів. Не дбав про пригладженість, не вилизив, як міщило, квапився, ніби гнали його в шию, різнобарні кубики стирчали, з накладки так і сяк, здавалося, ніякого глада немає в тих нагромаджених смальти і камінців. Міщило на здивований погляд князів тільки безрадно розводив руками, мовляв, дурням закон не писаний. Ярослав змовчув на перший раз, але приходив до Софії ще, знову спостерігав дивну картину. Один, висолопивши язика, примоцьовує кубик до кубика, щоб не просунути іголки, а другий угорі жбурляє собі смальту безладно і свавільно. І поки цей внизу клопочиться досі над одной лише постаттю – той угорі уже докінчив пандократора і взявся за його небесну сторожу, архангелів і все те в нього кострубати, розвихорене, розтріпане, як і він сам, і знову знизово плечем вищили і щось шепотів осудливе. Мовляв, чи нас не ставили на добротну роботу? Чи не можемо викласти всю спальту гладенько та рівненько? князь поліз до Сивоока. Нелегка то була дорога, ніколи не доводилися йому ще такого, але знав, володар не повинен виступати ні перед чим, має зазнати всього. Та коли став позаду Сивоока і глянув на його роботу, жахнувся. Знизу було видно пантократора у великому медальйоні, знизу архангели. Два готові вже, а третій – недовершений, вражали своєю важкістю. Про Бога мови не було. Він і геть був важкий якийсь, мов би викладено його з величезних камінних квадрів, а не з легеньких сійливих кубиків. Знизу були барви, вони здивалися воєдину, хоч і не так, як оміщила. А тут князь не бачив нічого, окрім сірого розчину накладеного товстим шаром на стіну, і безладно повтикуваних у той розчин неоднакових скелець і камінців, гранями своїми повернутих в різнобіч. Як попало? У дикому хаосі. Найстрашніше ж полягало в тому, що сивок при появі князя роботи своєї не припинив. А ти ця в собі і далі свої камінці мовчки простягав до підручних то одну руку, то другу, працював мовчки, швидко, гарячково і зосереджено, мов Богу, час творення світу. «Ти що таке витворяєш?» – гнівно спитав князь, задиханий від виснажливого видряпування в цю підхмарність і лихий на неуважність, а ще більше – на несхожісті роботи до того, що показував йому внизу міщило. «Що бачиш, князю?» – відбуркнув майстер. «Нічого не бачу. Непривичне око маєш, князю. А ти не вчи мене!» – тупнув Ярослав. «Опріч того, на цьому сію дивитися треба лише знизу», – заспокійливо мовив сивок. «Вельми велика вона, щоб обійняти її оком зблизька. Чом кладеш не так, як міщило?» «За сонцем іду. Хоч де буде сонце, знайди собі відбиття і світитимеся мусія впродовж усього дня одинаково глибоко. А міщила блисне один раз на день, та що то за блиск? Без тепла, без глибинності, мов холодна крига. А ще кластиме твій міщилою свою мусію десять літ і не викінчить». Люди народжуються різно, одні для роботи дрібної, інші для великої. Сиву говорив, не повертаючись до князя, клав і далі смальто робив те вміло, швидко, якось ніби аж весело. Вважаєш, що так воно й треба? лагідніше спитав Ярослав. Оце що роблю, а як інакше? Ніхто не взявся за великі мозаїки. Мало таких людей на землі. Мене колись відчай загнав у цю височинь, а тепер і злазити не хочеться, а злізу – то теж для діл великих. Чванися чи жартуєш? І те й інде. Думаю, як швидше викичити церкву. Вгадав мою думку сивочі, але зміщилом князів не докінчиш до самого віку. Недобудований храм не хоче лишатися нам, і нащадкам, сказав Ярослав, видно, приставши вже на бік сивоока, в його дивно хаотичнім і незбагненнім, але впевнено Навальнім творенні не хочу. Я теж весело сказав сивоок, ти ще молодий, але не маю нічого: ні сина, ні жони, ні покрівлі над головою. Князь промовчав. Невлаштовність людська його мало обходила, дбав і за себе, за державу, завжди і найперше. «Сині, в тебе гарні, князів!» – знов заговорив сивок. «Про дочок не кажу, не гоже мені мовити про княжих дочок. А сини вельми гарні, є в мене думка, хочу допомогти міжчилові в його роботі». «Свої ж маєш іще он скільки?» – здивувався князь жадібності цього чоловіка до клопотів. «Докінчу своєвчасно, міщило ж узятиметься там, хто з неї допоки, а щоб швидше можна поєднати з його мусію фрескові образи твоїх синів і доньок із княгиною. Ото я взявся б і зробив швидко і охоче». «Чи ж пасуватиме князь у мусії, а родина його у простому малюванні?» Малювання теж можна зробити так, що не поступиться перед мусією. На все є спосіб. Коли жена карійського царя Мавзола Артемізія поставила йому по смерті надгробний пам'ятник і стіни прикрашно фресками, такими гладенькими, що здавалися прозорими і блищали, мов скло. І Велінів та Римлян були такі майстри. Заправу додавали порошок мармуряний, поверхні накладки розгладжували гарячим залізом, а писали яєчною краскою, яка в звичайній фресті невживана. Після викінчення живопису його покривали понійським воском і водили коло самої поверхні розпеченим залізом, не приторкаючись, ще потім натирали сукном і ось блиск, як у відполірованому мармуру або й смальти. «Маю досить державних справ, – сказав князь, – щоб забивати собі голову твоїм понійським воском та ще чимсь. Ти майстер, тобі й знати. А тим часом тручайся в те, як мені скласти смальту, – нагадав Сивоок. Бо незвично кладеш. Ото тільки мистецтво, як незвичне». Владі це не до подоби, владі миле усталене, вона тяжіє до зоднаковиння всього на світі, бо тільки тоді сподіватися може на непохитність, а краса – лише неоднаковості. Візьми таке, князю, кожна рослина має свою квітку, не схожу на інших, і якби усі квітки та стали однакові, «Багато балакаєш», – спробував перевести розмову на жарт Ярослав. «Бо багато працює». Сивовку продовжу розмови жодного разу не поглянув на князя і не перервав свої роботи. Стояв на дерев'яному помості, широко розмитавши руки, так ніби підпирав ту стіну бані. Голова, задерта назад, міцно влягалася на плечі. Зрослася з ними назавжди Від оцього напруженого Вдивляння вгору На склепіння Князь спробував полічити Скільки днів, тижнів і місяців Стоїть отут сивок Викладаючи мозаїки Вийшло так багато, що він Вжахнувся, а попереду ж було Ще більше І цей чоловік думає Не про спочинок, а шукає собі Ще роботи Береться за нове і киплять у нього якісь незбагненні пристрасті. Вмить зачіпається він до сперечань із самим князем. Отрок, що супроводжував Ярослава, розіклав для князя переносний стільчик. Ярослав махнув рукою, щоб прибрав, не звик розсиджуватися й вести перемови із будьким присвідках. На все життя запам'яталося йому новгородське вічі», перед яким вивертав свою душу після розправи над двоями славянської тисячі. Зненавидів от усі принародні рядіння і обговорювання. Завжди, коли виникала потреба когось вислухати, викликав його до себе, палати, слухав. З вирішенням своїм не квапився, лишався для співрозмовника загадковим, а отже мудрим. Тому почувався отут зле під самим склепінням головної бані собору. Було враження, мов би о той повітряний стовп, що виповнював баню на всю височинь, враз перевернувся і став тиснути на людей знизу, загрожуючи приплющити їх до грізно наставлених безнадійних чорних очей Пантократора. Ярославі забракла повітря в грудях, стало млосно, він підняв руку, щоб розхрестати ферезь, пошкрив пальцями по золотому шиттю, облизав пересохлі губи, відчув себе геть старим і немічним. Дурне діло дертися на таку височину, щоб устрявати сперечанням із цим непокірливим чоловіком. Та й навіщо? Художники-люди, Владці теж люди, але ж в кожного своє життя, своя мета і своє призначення. Може слід позаставити кожному робити своє і не втручатися, але ж тримається держава на князеві, а тому повинні підкорятися йому всі людове у державі, хто не корить – ворог або підозрілий чоловік. Тоді хто ж Сивоок? Один раз нагнув князя в свій бік – тепер знов, і так, видно, націляється чинити далі. Може, правду мовив ситник? «Ярослав откашлявся, дихати в тебе тут нічим», – сказав Сивоокові. «А я не дихаю», – відмовив той. «Непокірливий, продерзосний. Прийшли до тебе бояр своїх, ліпших людей. Нащо вони мені? Прислав би князів втрачені літа, людей дорогих, навіки втрачених але не можеш. Усе волі Божій. Князь відступився від свого ока, ладнався до спустку, лаяв себе в думці за небачливість і безглузде бадяріння, в старощах дертися у таку височинь. Закортіло побути коло самого Бога, діткнутися рукою Божої десниці. Безглузда звичка самому все перевіряти і оглядати. Однакова земля така велика, що не стачить життя на те, щоб усе побачити. Значить, треба вірити і чужим очам, але чиїм? Чиїм? «Заставайся з Богом», – сказав Сивооку. Той мовчав, не повернуйся до князя. Наставляй і далі на нього свою розкучману, прикам'янілу до плечей неприродному задерті голову, Настромно клав смальту і камені, аж тепер заприміти Вірослава, що розкидає художник різнобарвні кубики, так попало, що є твердий і гармонійний лад у розбігові смальти. По вігнутій поверхні смальта йшла, мов би, колами, півдужжами. У ній було щось від кшталту небесних сфер, був невпинний рух, було кружляння от якої йшла обертом голова князь, заточився, важко обіперся плече отрука, сказав глухо, зводь мене звідси. Потім стали приходити бояри, городські старці, мужі, ліпші й нарочиті, статечно впливали в церкву, плуталися поміж риштованнями, перечіпалися об дошки і обопали, Задирали голови, вдивляючись в роботу мовчазних антропосів агапітових, які, попритулявшись повсюди, писали фрески. Міщило спускався щоразу вниз і давав пояснення, замовчуючи про свою мусіку, яка посувалася надто повільно, найбільше показував угору, де трудився невидимий сивок, де зблискувало синім золотим. У прозерах поміж рештованням щось пошибки говорив, чи то гнівно, чи то пробачливе, а поважні гості стояли, дерли голови, зітхали. Що то було перед ними? Незвичне, дивне і чи не потрібне? Бо як живуть люди? Чим? Той воює, той викорчовує ліс, той упальовує звіра, а той сіє хліб, а чи варить сіль? Кожен щось робить і вважає, що то єдина необхідна робота. І так воно насправді є. А тут якийсь чоловік роки втратив на те, щоб наготувати собі різнобарних скелець і камінчиків, а тепер викладає їх на стіні. Нащо? Кому від того користь? Князеві. Але сам князь мовить, ідіть, дивіться. Церкві, богові. Але що каже їм цей чоловік? який має на собі хламиду слуги Божого, і так дивилися, слухали, міщила, хитали головами, зітхали. Нащо воно все? Гріхи наші тяжкі. О-хо-хо. Цивок від згори видно було їхні голови, а під головами – клешнясті руки і розставлені ноги, позбавлені тулубів. У химерно зрізаному вимірі, бояри нагадували щось павуче, кортіло плюнути туди вниз, ненароком зрушити важкий цебрик за правою або скинути на павучі голови дерев'яне корито, але й того видавалося жаль, і майстер лиш зиркав зневажливо на розпластаних унизу і робив своє діло далі. «Нащо воно їм? А чи і для них він творить? Для тих дрібних душею, пиховитих, мстивих, темних, як вода не теч у своїх думаннях. Знав кожного з них, один хизувався силою, хвалився, що в один замах може відпанахати мечем голову лютому беправі. А насправді мій хіба що, відрубати свійському підсвинкові, та й то припнутому до пакола. Другий показував усім своє здоров'я. двір мав бабиного торжка, і щодня за будь-якої пори року висовувався вранці крізь виконечку голий до пояса, ждав, щоб його забачили торжники готів. Го-го-го-го! Третій все багатство вкладав у годіж, Виписав собі з Візантії дорогі тканини, ходив у шитих золотом і шовками кафтанах. На правій полі мав гаптоване знамено князівське. На лівій персону самого Ярослава люди завжди збігалися, щоб подивитися, а він ішов або їхав поміж них, босих, обдертих, з голодним блиском ненависті в очах, що йому до бідних і упосліджених. Ще один втулив свій двір, навпроти князівського палацу, щодня з досвідку чатував коловоріт. Аж ну з'явиться князь, і йому першому вдасться сказати «Здорово був князі!» І потім похвалятися можна цілий день, а наступно їж знову спати уривками, сполоханим, краденим сном, щоб у досвіта мерщій схопитися і стати коловоріт на чатах. Бо і що ж може бути ліпше, аніж першим Поклонитися можна владцю. Ще стояли, може, там кілька таких, що відзначалися в битвах. Випало їм укоротити віку багатьом людям, званим ворогами. Колись у тому, певно, була користь князеві і державі. Але проминуло вже давно, тепер вони не розмахували мечами, не здатні до того через старощі, зате повсюду, совували свого носа і на все мали своє осібне рішення. А я кажу так, а не отак. Невігласи завжди такі. Починають з повчань, кінчають розправою. Голи їхні голоси внизу купчилися нездарно Голови підпирані клешнястими руками-ногами. Але не діставало і не дотикалося до сиву ока. Не зважав він ні на що, хай собі. Жив у соборі на самій верхотурі зі своїми помічниками, спали на помостах, ділили між собою хліб та квас, деякі обносилися одіжджу і взувачкою, так що і на свята не мали в чому показатися, та які їм свята більші за їхнє велике творення, що росло день у день, виповнюючи казковими барвами велетенський дзвін головної бані храму. Вночі собор завмирав, антропоси, помолившись, як темніли, йшли до монастиря. Робочий люд розлазився десь по шпарках і закутках Великого Києва, лишалися тільки ці нагорі, незнані і невидимі, нічна сторожа, пильнуючи завелінням князя і митрополита будовану святиню, забрідала до церкви. Тоді сивок бубонів щось по грецьки, аж заспівав густим басюрою грецької ж Ірмоса. Сторожі перелякано завмирали. А цить, казав один, чуєш? Голоси. А звідки не второпаю? З неба дурню, що ж воно? По грецькому мовить Бог. А хіба Бог по грецькому? А по якому ж? Г Юрія у Києві не було заклав новий палац для князя, а сам нарешті подався до Чернігова до князя Мстислава. У того простудившись на ловах, помер єдиний син Спарта Ємець І Мстислав задумав поставити собор за спасіння душі синової, а заодно і своєї. Випросив у Ярослава Будівничих послав київський князь і Гюрія, мовляв, щедрий, не шкодує для рідного брата нічого. Сивок застався сам. Багато мав за ці роки людей близьких, мав учнів і помічників, але є межа, через яку не переступиш. Відчував цю межу в роботі. Де не було йому рівних. Відчуваю тоді, коли через темряву доводилося роботу припиняти, хоч як би міг, то клав би мозаїку день і ніч. Квапився, мов перед смертю, так наче відміряно йому життя саме на цей собор, і давно те відомо, і повинен він кластися у відпущений йому час, бо, інакше, незавершеною лишиться головна та власна єдина справа позначена його іменем і обдаруванням, Сплачував людям борг за свій вмінній талант, бо коли є в тобі обдарованість, то вже ти не належиш собі, а світові. Пускаєш свої твори між людей, мов дітей. Мереж поступово в своїх творах, бо ніхто ніколи не задумується, чи співає пісню. Ніхто не повірить, що ікона, перед якою всі моляться, написана твоєю рукою що оці сяйні мусії, які світитимуться крізь віки, викладені тобою. Та й хіба важить, хто зробив? Однаково, належить усім, а тебе нема. Людину завжди забувають, про неї згадують малий неохоче. З людини бичавлюють тільки те, що комусь треба, мов би з риби ікру. Але кров на полі брані, або піт на ниві, або красу, коли ти митець, а потім ім'я твоє забудуть. Та й що таке ім'я? Князь, коли хрестився, назвався не так, як давніше. Коли хтось постригається в ченці, теж змінює своє ім'я, мабуть, щоб обдурити на тім світі Бога. Неоднаково хіба Сивок він чи Михаїл, як назвали колись його добрі болгарські брати. Що ім'я? Головне – твої чини на землі. І через багато віків, коли зазвучать для когось оці старі барви, оживе тоді в них, може, і погляд, і серце сивокове, мов у променях сонцевороту. І не треба довго стояти перед цими мозаїками, бо нічого вони не скажуть, а тільки вранішнє заря може прошепотіти його ім'я, сховане століттями, або продзвонить воно в золоті променів незгасного сонця, над прадавнім Києвом. За Сивоком ішли буквиники антропоси. Викладали мозаїчні написи коло пантократора. На ріпідах у архангелів, у великій дузі над Орантою, над Євхаристією, євангелійські тексти ромейським письмом на мові ромеїв. Для Сивока то вже немало ваги. Жив своїми барвами, мав свої наміри для здійснення. Пантократора зробив схожим на Агапіта, але хто там у Києві знав того Агапіта? Оранті дав сполохані очі і си, а ще всю її постать зробив болісно, нерозміреною, бо саме такою побачив колись ісу як лежала під київським валом мертва. Оранта, мов би, Падала із конхи. Моби зривалася летіти в загибель, як летіла той проклятої ночі Ісса. Це не була самовдоволена, непорушна богоматір із візантійського кінографічного канону. Коли хтось зауважив Сивокові, що варанти за велика голова, він відмовив, не дивись на неї знизу, а спробуй поглянути з льоту, піднявшись на один рівень з нею. Побачиш, що летить, падає, і руки в неї не руки, а крила. Але розмов не було багато. Видно, князь після сперечання Севеоком у підбанні храму повелів не чіпати митця, а може просто відбирали мову кожного, хто поспочивав увесь огром, створеного цим чоловіком. Ще не відкриті, заставлені дерев'яними помостами мозаїки головної бані, горіли таким вогнем, що прості люди, попадаючи в церкву, заплющували очі і німіли від чуда. І ніхто не вірив, що таке можуть створити людські руки, надто ж руки лише одного єдиного чоловіка. Сивокові в гаразд відоме було відчуття, якщо створене тобою здавалося зроблене кимось іншим, набагато здібнішим за себе, коли сам дивувався і не вірив, що то твоя праця, от тоді і був справжній успіх. Але не про цей успіх дбав він, коли вимірював свою Софію. Не для прославлення християнського Бога поклав тут так багато років свого життя, йшлося йому про інше великі мозаїки, хоч творив їх з усією напругою і в їхні барви вкладав цілу свою душу, однаково вважав мовби відкупом за ті справжні хвилини розкованості і свободи, якими заздалегідь смакував, думаючи про здоблення веж перед собором. Він і вежі ті задумав ніби у подарунок самому собі. Вижалися вони йому, мабуть, давно чув він їхній яскравий поганський покрик. О там було його серце, неспокійне, зболене, змучене поневір'яннями мандрах. Ті вежі назначували все його життя від маленького розплаканого хлопчика, Посеред темного невідомого шляху Дозрілого майстра За яким усі визнають талант Але ніхто не питає його про щастя А що таке талант? Талант – це завжди непокора, бунт Він ламає все, щоб ствердитися Згодом буває, ламають і його Але наслідки застаються навіки Сивок довго вдосконалився Щоразу вступав у змагання своїми невідомими попередниками стосовно ті самі засоби, не маючи змоги порушити бодай один припис. Це було мистецтво змертвіле в своєму вічному повторюванні. Сімсот літ, починаючи з часів Костятина Великого, візантійське мистецтво жило думкою, що зримий світ живих людей – лише хмера, видиво, з'ява. Справжні ж, мовляв, «Життя на небі». І все гідне уваги тільки там, усі пристрасті, вся краса, всі трагедії, вся глибинна суть, Ісус, Мати Божа, апостоли, Євхаристія, благословення, чудеса, прокльони і поклони. А тут нічого. І ось Сивок поставив перед храмом дві вежі, щоб оздобити їх нарешті небагами і їхніми прислужниками, а намалювати людей, які утверджують своє буття на землі. Полюють, грають на дудах, хороводять, кохаються з жінками, дивляться кінські перегони і змагання селачів. Він кине виклик отому застарілому, закостенілому в своїй зневазі до всього живого світові. Неправда, ми є, ми живі, ми самі боги, але й люди, нам не дають ще багато місця, ми зіпкнуті в сутінь, у тісню, але ми виб'ємося звідти за всяку ціну. Бунтував не проти природи, бо жив серед неї, народжений неї, і вірив у її силу, нічого іншого не бажаючи бачити і знати. Він протестував проти усталеного ладу, за яким людині не лишалося місця на світі. Бо все посіли боги і їхні прислужники, апостоли і пророки, кадильники і славохвальці. Не знав, хто його створив, але добивався місця для себе на землі. Якщо мене створив Бог, однаково хай посунеться і дасть мені місце, інакше відмовляюся від існування, а тоді кінець усьому, передо усім Богові. Бачив схимників, які відмовлялися від земних утіг і від діяння, а чого досягли. Однаково жили тільки і того, що, жалюгідно, животіли, а так жити не гоже. Життя навчило його ні з чим не згоджуватися, протестувати, обурюватися. Він розумів, що тільки ті, хто бореться, мають слушність. Не досить помічати несправедливість, треба знайти спосіб, як її усунути, подолати. Хай ці його мозаїки будуть останньою даниною колишньому, до якого більше не повернеться, не хоче більше рабства, хоче волі. Нетерпляча всеока була така, що виклав тільки одну половину Євхаристі, другу віддав антропосам і навченим ним помічникам, тимковитих київських хлопців. Сам кинувся до своїх веж. Тут під низькими склепіннями по-справжньому смакував розкованість таланту і розуму. Тут творив. Був найнезалежнішою людиною на світі. Може, найнезалежніший ум. Світ його дитинства стояв перед очима. Запах вина і красок нагадував запахи глини в хижі діда Родима. І ось уже і сам родим на своєму сивому конику полює на хижого звіра. І то не біда, що й коник видається замалий, і звір дрібнуватий. Хай знають нащадки, який був родим, які великі й могутні люди жили в цих лісах і над цими річками, і в полях, рівних, яким немає в цілій Європі. Бо й те подумати, слов'яни замешкали найбагатші і наймальовничіші землі. Що взяти русичів? А що балагар? А що сербів, поляків, чехів? Гори, рівнини, ріки, шумливі ліси? Де ще таке знайдеш? У фресках, якими здобив вежі, сивок прагнув не просто до свободи творення, Намагався підсвідомо передати свої судження про світ людей, тому вважав усе інше дріб'язком, не вартим уваги, а вельми невдоволений був, коли відривали його від улюбленої роботи. Смикали то на те, то на те, то на підказування, то для помочі, то для виправлення чиїхось огріхів, то для стовбичення. Поміж митрополитом і пресвітером Ларивоном, які щотижня прибували до церкви для нагляду і часто затівали нові та нові суперечки, гору яких однаково брав незримо присутній князь або просто долала художницька впертість. Тільки в одному, може і найголовнішому, Ларивон поступився митрополитові без видимого опору у тому, щоб усі написи в храмі були мовою грецькою. Була то мова половини світу. Відректися її відкрито означало б відректися спільноти з цілим тогочасним світом культури. А цього Ярослав не хотів, вірніше, не наважувався. Вибору не було. Віра вела за собою мову. Пресвітер Ларевон мав певність, що віра – не обмежиться одною церквою, хоч і такою пишною, як Софія. Він був обережно мудрий, чого б ніхто не міг сказати про Луку жидяту. Той, попри князівську заборону веститися по Києву і вести кремольні розмови супроти Візантії, прискочив до собору, коли ще сивок працював над орантою, подерся на помости до нього тупотів позад майстра, бігав по хибливих дошках. Бубонів не знати до кого. Не гректи і не варяй. Говори, користуйся своєю природною мовою. Не ти його знесеш, вона тебе. Не ги так. Дошки проломляться спокійно, йому сивок, не відриваючись від роботи. Не любив попів ніяких. Вважав, що молодий язиком чоловік іде лише тоді, коли не здатен ні до якої роботи. А, не вхопить мене біс. Відмахувався недбало лука, і так само бігав туди сюди за спиною сивоока, заважав тим працювати, дратував своєю крикнявою. «Не звик я, щоб за спиною шамотнява», – вже сердито мовив сивок. «Ти, попе, знай своє, а в мене теж ділає, як то кажуть кожному в своїй соплі солоні». Жидята став, заумер за спиною Сивока, потім гучно розреготався. «Так і правда, бігаю!» – пересміявшись, визначив він. «То мені ведмежий жар колотиться!» З ведмедями бароложився, Сивокові вже починав подобатися цей крикливий і метушливий попило. Він облишив роботу, витер руки, здається, час мені, і пообідати – Може, розділиш з попе? Чи звик до жирних наїдків? У мене хліб та квас. Бо я ж під небом сиджу, а до неба мають право мовити тільки худі. Жирні ж хай падають донизи і хай чавляться власною тяжестю і жирністю. Ловко, мовиш, вдоволено гукнув житята. Він завернув полу піддирканої ряси Присів колосив ока, «Давай твій хлібі квас, то найліпша їжа. Мене ж зови не попом, а лукою, хоч ще зовуть мене жидятою, бо в хазарі вже у полоні, а в них віра жидівська. Як же переметнувся у християнство? Не прийняв я віри. Та й християнський тоді не знав, бо і нащо». Поки молодий, хіба про віру думаєш? Навчився стріляти з лука, ловити диких коней, бити звіра на повний скаку, вирвався з неволі, привіг у свою землю, а тут мене ніхто і не ждав. Полював таємно у княжих ловищах, бив звірину, бувало, і кітну, брав гріх на душу, бо воно ж однаково, княже – Навчили мене старі ловці, щоб для міцності й здоров'я споживав ведмедячого сала. Уполював і ведмедя, натопив з нього жиру просто в шапку. Повну шапку ще гарячого випив. Кілька днів горував тяжко, але потім як наче змастило мене всього зсередини. Ніякі хворощі не приставали. Прислужилися це мені як упіймено мене княжами-прислужниками, та кинуто в поруб холодний і вогкий у землі з червою та жабами. Аби не пролоївся ото ведмедячим салом, був би і загнив там у землі, а так висидів. Тут над самим порубом церковцю дерев'яну поставили, службу правлять, гріхи замовлюють. Слухаю, припадає мені до серця спів, Хоч і не тямлю ні слова, а що голову має міцну, то й хопив усі ті співи, ірмаси оті чужомовні, Тарас і Ремном, спорубу по-ведмедячому, Кір'є Алейсон, витягли мене, розглядають, мов ромейське диво, повезли до Берестів, там немитого і поставили перед пресвітером Ларивоном. Питає він, християнин, кажу, ні». Мовить щось по-грецьки. Я дивлюся на нього, мов той баран. Не знаєш грецької? Не знаю. Навчений письму, чи книгам? Не навчений. От і почалося відтоді. Навчив мене пресвітер, а я до всього чоловік тямковитий. То ти і не піп? – поспитав вовк. Поки нема пастви, то не піп. Але хочу вчити. Стояти на своє рідне «хочу». Віру взяли в ромеїв, а мова їхня нам ні до чого. Слов'янська має бути. Спробував я серед чужих, знаю, що то, коли тобі твоє слово забивають назад у горло, то смерть людини. Та й навчитися чужої мови до пуття хіба можна? Лиш від своєї матері візьмеш усю глибінь і сутність, а чужого – самі вершки. Про хліб та воду ще спитати можна, до душі ж, не сягнеш, не доберешся, ти митець повинен знатися письмо знаєш? То й що? Книги читав, бачив? Здобив, читав, переписував, тобі і не снилися. Коли так? Нащо ж віддаєш так легко свою роботизну? Пишуть над твоїми образами грецькі словеса, а ти мовчиш? Хіба не відаєш, що творення і називання єдині суть? Грецькі боги, то й словеса їхні, знизав сивок плечима, скрижалі знайшов Мойсей кам'яні трима мовами. Наша там не значилася, а тільки гебрайська, елінська і римська. Так от, майстре Лука, замочніше всівся, радо стрявав до словесного бою, знай, ні тої, ні третій на скрижалях не було, а була мова сирійська, нею ж і Бог глаголив. Коли ж брати письмена Елінські і наші, то словенські письмена – святіші суть, бо сотворив їх муж святий Костянтин, наріцаймий Кирилом, і брат його Мефодій, часи Михайла Грецького, і Бориса Болгарського, і Растя, князя Моравського і коцелі князя Блатенського. Їм же слава, честь держави і поклоніння нині прісно і безконечні віки. Амінь. Грецьке ж письмо сотворив Елін поганий. Хай він і втішається ним. А раз наша святиня, наша й мова тут повинна звучати. Нащо вона ще й тут, у цьому храмі чужого Бога, важко посунувся до жедяту Сивок. Пустити сюди ще і мову нашу Значитиме визнати цього Бога своїм до решти А може народові і не треба цього Бо всякий чужий Бог То ще одне ярмо на шию. Може, ліпше тоді відчувати його чужим Не допускати до джерел рідних, найглибших І тоді цей собор так і лишиться Згадкою, марної спроби Повоювати душі руського народу спробою поодинокою, може, і великою, але марною. Коли ж підписуємо тут богів по-своєму, визнаємо їх і приймемо, тоді зробимо щонайменші сподівання виплеснути з під косляви руки чужого Бога і буде з нами те саме, що із Візантією. Теж починали імператори ставлення храму на честь Софії мудрості, але вже в скорім часі розгубили і ті крихти мудрості, що їх могли мати, забули про мудрість і стали рабами цієї дивної і жорсткої віри. Рабами будування для Христа, який у ненажерливості будування святинь не має собі здається рівних. Та чий бачив або чув, «А мені то довелося і знаю» у яких землях і краях понаставлювано храмів на честь Христа і його апостолів, його мучеників і святих отців, що намножується щодень. Та може і ти, наровиш колись, ускочити в їхній сон? Всю землю вже заставлено тими святинями, а кінця краю не видно. Повсюди у Візантійському царстві, в городах і в пустинях, на горах і коло річок, великих і малих, над озерами і посеред моря, на островах, всюди ставлять храми, монастирі, каплиці. Обдирають люд простий, накладають нові та нові податі, звойовують нові землі, щоб грабунок із них обернути знову вже на будування святинь. Рано чи пізно завалиться ромейське царство, бо не може людина терпіти таку занедбаність, не може до кінця переносити пожертви, треба ж колись і жити, а Богові однаково, він мертвий. «Що речеш, богохульнику?» – схопився Жедята. «Мовлю, що думаю, а до слів не чіпляйся, хоч ти». І піп теж підвівся Сивок. «Пів життя віддав твоєму Богові, ставив церкви і здобив. Бачиш оце?» Для слави Бога Твого зробив я, може, більше, ніж усі попи нинішні і будущі. Досить з нього. Питав про мову я тобі, відповів, а тепер іди і не заважай мені робити діло. Можеш сказати присвітеру, можеш йти до митрополита, до князя, не боюся нікого. Мого вміння не відбере ніхто. І не передасть нікому теж, воно моє і зо мною позастанеться. Затям попе. Жидята сплюнув і поліз донизу. Сам умів бити людей словами, але тут вимушений був визнати себе поконаним. Бо той розпатлений русявий валитень із своїми загадковими очима, здається, мовив слова не лише гнівні, але і мудрі. Про Візантій хоча б, усі знаючі люди, виразно бачили як розхитується більше і більше така могутнє ще недавнє царство. Силоміця, дружений із донькою Костянтина Зоєю, Роман Аргір процарював ледве два роки. Зоя таки зморгалася з молодим повхланганцем Костянтином, коли той чухав імператорів п'яти. І сталося врешті, що Василев, скупаючись перед сном, Мав необережність спірнути в ванну, а слуга притримав його під водою саме в стільки часу, щоб той засорбнувся.